Tintzilik irratian zaudete, geiz erretegia zaio informatiboan eta ostegunero bezala, telefonoaren beste aldean Imano aldo literatur txokoa zarduratzen den gure laguna, kaixo Imano, garratxaldeon? Berdin, garratxaldeon den hori Ze mouzko giroa daukagu goierri aldean, hemen bezala, ire jau berria? Bai, zora dago, bueno, uga berrizateko baino bai, bai, zora garri, iro erra. Aia mai, bueno, es gauea Nike da inundaberri, baina bueno, Ainchevertanes. Hemen iratian Bertan ere goxo Gaudeta, hemen ah. urtarrilen ez da normale na, eh? Ah. Ah. Ugeche aldean zutegia, jota fuego de gauz, estela egunes ere, uf, fresko daarmen goka urte no la jarretzen maurema uneguak sintetik izango lehenengo lenengo aldiz ba, buktan gutxi gazatuko gugulako baina mm -hmm. vale, auskalo auskalo indiken ah, bueno alof. venga gurera gaurkoan komiki bat eh azkeneko golaan komiki de xente dizki dizkiguso esta jugatzen aixo en dela gutxi sea en oaxen no justin hiriert ustuzela justin hiriert vale, es daki besten bat ere baita orenguan ere gaurkoan ere beste komiki batekin egintzatos bai komiki el egignator eh, bueno, ba solida edo, nerez aletasuna edo ez dakit zerreza, baina bai, horrela gaur ere komikia baina bueno ez dakit, nik formatoa gora edo edo hemen emen kontu da mamia, dela, eta da eh, irudibidez edo letra bidez edo bien kombinazio erekin, baina da mamiari begiratzea, eta horrengo netan edo nik uste dut, mami oso erakargarri, oso interesante duen liburu bat dela uh -huh. eta eh... Titulo, bera ez, izen buruak, ah, beraia, bueno, pizkabat aipatzen duzen egin buruen esango denes eta, eh, bueno, eh. ya izen ahonditan sartzen gara, es Gabriel Aresti, es? Ba, hori da, izenburua hori se du, eh? Gabriel Aresti, biografikoa. grafikoa Baina, eh, bio eta grafiko, eh, biak ere letra larritzazten uh -huh, dira aixe. Bio eta grafiko ge hori ere, letra larritzago, taiz duzen ere, ba Irudi bidez, komiki bidez, eh? adurlarreak, idazleak, e, e, obra honen egileak, ba, hori segindu lago komikibidez, e, areztiren biografia, bueno, e, bai, e, bereziki, e, bere bizitzari buruzko biografia e, jorratu du, eragusten era digu, liburu honetan, e, oso motxe egiten den liburuak, egizan, e, bere biografia erako laro eta marrorri, gastatzen dituta gero e, enanskin gizara bukaeran e, arestiren ipuin oso ezagun baten zer dator e, komikia ere bueno ipuña komiki bihurtuta, e, ipuña gainera ni gustatzen ezagutzen dezuela olerkaria du itzena mm -hmm. eta bai ez da ez ez da bai norbait ba, komentatzen ari gineen lehenago gaur justuago izan topatu naizela berarekin beste leku batean eta ordu arte gabe genukan gaurko seleburua ekarriko se nomean kasualitatez gara rollerkari horrekin bitan topatzen naizasek ez dakit ha ah, ah, ez dagoaz ah, eta mai iskutura mantengo hemen bai, eta <laughs> Zenbaki, vale. kasi barritu dala, edo gutxenes bitzidatzi, edo ganez dugu, kontoteko zertaz, diuen Gaina, nik uste da eskezaguna dela, ez gehiwa jendeak edu jakingo areztiren adela Baina, bueno, bestela ola euskalte gitan, eta zenbakin mundu, antebilitako auskerarekin taula Seguro, seguro ipuñoria esagutzen dula Ni uste, baiet Baina, bueno, harira eh, Mamia, esan eh, degun bezala da, Gabriel areztiren bizitzaren kronika Eta egiten du kronika bat, ba, bere, bere alor soziala nabarmen duaz. E, soziala bi maiatan, bata, ba, bere ideologi ezkertiarra. Eh? Uh -huh. Eta bestetikan bere ideologi euskaltzalea. Bi gauza bieken eh, nabarmen dira eta bi gauza biekin batera, ba, bere jarrera, ba, gizartearen aurrean, ba, bere aktivismori nola, nola gauzatzen zuen ere, ba... Bueno, nahiko modu, eta ulergarrian, eta bai, bai, bueno, bai, bai, bai, idea, idea bat egiteko nortzan, arezpi eta ze lagun eta ze txai eukizitun, bai, bai, nahiko, nahiko eraginkorra gali burua. Uh -huh. bai. eh, Marraskeleari eta gido hilaria berdina dira? Eh, bai. Bai. Bai, bai, bai, bai, bai, bai, adur larrea da, bera da bai gidoia egiten e, pasatu nik e, irotian entzunion e, liburu hor zuenean el eta pasatu ba urte agiz e, bizbairu urte edo ba arestiren e, senideekin izketan eta gero ba, zehatzen dokumentatzen dokumentazio eta eterian ba bai esan dizu dana e, bere nolaik ere arestiren e, barru barru barruaino iristen da bai Famili kontuetan eta bai, e, ba, lehen esan dudan bezala, bere alor sozialean ere, bai, norekin ibiltzen zan, norekin biltzen zan, bere bizitan zehar edu bizitun lagunnak e, nortzu gizantziren, e, bai lan kontuetan ba, nortzu gizantziren bere urbilekoak, e, aipatzen da langile bat asko maitezuena eta zoritxarrez gaztein zena, erezti bezala xe. E, Julian Landajo izaneko bat, <laughs> Bai, eta, eta bueno, gero zefabrik eta ripasazan eta bertxolaria izien maitasuna eta bai, bai, e... eta, bai ta, galtazko ikutzen ditu eta, karo, gukemen eman diguzu izena eta baitare argitaletxea eta ordan zartu gera hor, bainoen komikia ez dugu eskubartean, ordan ez duko ikusterik bainoen helburua bai, e, adur Adurlaren erburua zein da Ola, agian Komikibidez areztiren Biografia errexago Erakustea agian gazte Jendeari, edo liburu batean Irakurekoz lukeen jendeari, ola Biografia batean normalen irakurtzen dugu Liburu batean, eta liburu batean irakurtzen duzu Hor dan, olako zerbait Agian iriste irizte herren Jendearen jende baten nena, edo Bai, aiz? bueno, ne... A, adur lares hautzuta berez komikilaria izanik nik uste ba, berak maite duen formato ere bidula e, lan sakon bat egiteko, zelana sakona da eta an e, arestiren berri e, bueno ya, modu es ba, alleko bat, batean bezik eta sakonago batean izateko e, ba bikaina da liburua ni bai arras du formatoak ere laguntzen du irudi bidez eta bocadillo o que lo comí que era nola nola diras dendan ba ere ba lagungarida se adierezi egoso modu luar errat se han adierez naiz eta bat gaba deba una arestiren ba testuak la ba, dira pizka bat ba ez dakit ba, Ba kokatzeko, ba, zein urtetan, zein egunetan iret dituen halako eta olako testuak eta, klaro, arestiren testuak bereziki, asierakoa, ba, ba, pixka simbolikoak ziren eta horrela eta Zoran, ba, igual hori gaztetxoentzako ulergarri xamar gelditu daiteke, baina oroaz, Oroar esan daiteke, baiet, e, zuk zenion bezala, ba, gaztei ere, ba, erakargarri ingozaien formatu bat dela eta ulergarri eh, Ulergarri ingozaien formatu bat, gero Agian, ez dute ulertuko, ba, dakit, e, ba, zer, ezan eguen, ba, tensura frankismo garaian, edo edo frankismo garaian bertan bizitzea ez, e, zegoen presio presioa, e, ba, e, euskal txaleen gan, zegoen presioa, ba, agian, ba, beste, beste dato batzuk, kanpoko beste dato batuen faltako zeizkiolako, ze, karo, liburuak ezin du, dana, saldo, ez da? Zertan euskal gizartea frankoa daian, ba, ono, Uh -huh. ma, usaitu daiteke, baina nolabitere kanpotikan dato batzuk ere dukidan dira uh -huh. bai. Marrazkia idago kionez testua salitu zara, pixka gaten, bai alestiren nahin bat liburuta ba ipunetako pasarteketa gerten dira, marrazkia idago kionez zenolako, zenuke Bueno, e, linea gardiek ditu e, kolorea e, eso apenas era el naranja la erabiltzen du soilik zuri gain jartzeko, eta eta irudia badira ba pensa nahiko ba bai e, a nola diratzen duan eh mais ba dira oso bueno na, e, e, e realista es dira baina nahiko esquematikoak nahiko ikonikoak edo esaten zaion erakoak esta E, balago bereziki adestiren aurpegia eta destinen gurasoen orpegia, badago pizka bat landuagoa edo retratuagoa dena, baina oro har oro har e, jende agertzenan jendea nahiko xea da, nahiko ikonikoa da, eh? Nahiko izenatu gaina, bueno, e, bakoitzaren nabardurak edo ongi adierazita edo txanaiak beristen direla, ez dira de Zea batzuk, esmail batzuk, emotiko nago utxak ez dira, ere. Eh? Okay. Bai, oroa rezan eiteke hori, irudi gardiaz direla, eh, kolorea, kolorea, kolorea, bueno, kolore naranja da, erabiltzen dena, kolorea ez dago, eh? beltza eta naranja kolore dago, baina nahikoa da eh, zehatzeko. Eh? Ba, adierazin nahi diren eh, guztiak adierazteko. Baitu di, bai berrak bida Baitu di, bai O, zondo Hacian, haipatu dugu, ba, oen dela gutxi Bakumiki batekin e, Torri sinela jorein beste batekin Badakigu zuhez aletazuna dela Baina, bueno, zuhez aletazuna izatez aparte Erez aletazuna hori nola, ba, itelikatu behar da Eta hauek behirria dira Zer da gola Modan edo alako Guztakit Zerda eh, komikia kargitara ari dira azkenbola da enlemanion gehiago edo edo es nere nere persoizioa karrikanta lehen bezala ez e, e, zetarrazu ezula eh? gutxi baldima ere ez eskal, eskal merkatu ere oso txikia da literarioki eta ba bueno, hori komikian ere ala da, da? gutxi baldima ere bai baritzen da aspaldi az, honetan novela grafikoa edo deitzen zaion Eh, de, bueno, orain arte komikia zen ura orain novela grafikoak bihurtu da bereziki eldu denean gaztea baino gehiago garen eta bai, novela grafikoa goraka dator, edo moda jartzen ari da edo babago babago joera bat, gai serioak ba format honetan e, agertzekoa eta no. bai, eta ez zain serioak, ez zain zain nola dauek En atxe... H... Nada, atxe aguita sortzi sí. ah, da... Ah, bai, atxe aguita sortzi, bueno... Besta asunto Bai, hori, atxe aguita sortzi eren... Oso serio, egiteza, zain, un more lagu hitzen dute, un more... Bueno, baila, Zare, baita, baita... Zare tidikoa esaten duten bezala, baina, ojo, eze... Horregartzen diren gaiak eta esaten direnak... Kritikaz e, zorrotzak, dira, kritikaz sozial zo, zorrotzak... Egi esan, aspaldi hontuan daukago bakarrenetakoa, bezakit, ba, temeo horrolago, eh, formatuen antzeko, zera, mi mingarritasunarekin ibiltzen direna, gozegue, zaginitzea esan. Vale, mm -hmm. vale. Horria. Eh, uheldatu gaitez gure Gabriela Restiren, sea, biográfico, elebergrafico honetara. Eh, da que se ipatzeko, askotan ekomentatzen dugu, eh. Aurrekoan ere komentatu zenigun beste ura, bai. Justi ni artean istorio ura, vale, 2000 jo ten ziren Euskal Errantzaleak eta 40 € gastatu bera izango ditu nola eskuratzeko. Oraingo honetan ere hainbeste gastatu badugu. Es eh, merkia, gua, hau O, eskura garriago da, emeretzi, neri bintzat emeretzi kostetu zait. Berdi mm -hmm, orduan. Bai, bai, eta bueno, e, motxe egiten da, hori da egia. Ta, ni bintzat, irakurri eta, esan ojo, eh, bestain, bestekorri aldeak nik zatu konituzko. Baina nik uzetan hori bela, liburu honekin gertatzen zegoen, txea, ba, sensazio bat ez da. E, gelditzen garela, hori, ba, gehiago ere... <gülüyor> irakurriko nukeko ko sensazio horregin pentsamendo horregin eh? oh, eh? azkenean laroita merezio horri ditu laroita esan dizu dela biografia eta edanskin modura dagoen ipuño horregin laroita merezio osatzen ditu baina ba, ondo pagatuak ondo pagatuak du gari gabe eta mutuen ez hori agian funtzionatzen badi madu sardun edo beste marrasklearen batek agian ba, baita ere ba, Euskal Herriko ba, literatura edo beste Beste fasete artistiko batzutako biografiak ere egitera animatuko da, ez? Digo jo, ez Jola, ojalá, ojalá, ez dakit egizan horreintzot proiektu tuntabile, baina ojalá mm -hmm. Ba, oso andoi, Manol, ba, dakit jamaitzeko, akian gogoratzea berriro, afitxatenikoa, izenak eta egileak eta audena ta? Dai, eta, eta argitaletxe, ez argitaletxe, da Eta argitaletxe, oida, oida Uhum. Bai, e, Aresti Gabriel Aresti biografikoa deitzen da, liburua argitaletzea e, zea da? E, erroa. Bai, argitaletxe txiki bat, askotan ez zuten. Ba, bueno, azkenean egonenatzean e, subventzioak daude, eh, diru eskatu eskatuber izan du eta Bizkaiko Foru Aldundian, biz, Bilboko eh e, eta gero e, Bestan horbeiteru usted laguntzen ebili dela Beraz eh, Laboral kutxa Usted hemen jartzen dule Tartean o sea que Han eta hemen Ate jokei dela usted Eta durlarrea Lortzeko Hau Hau argitaratzea Aja Ez zular makalegin Bale, ba leba. Ba oso Ondo Ba Mila esker Ez da ki zabakei agadokasun Zateko Baina gure aldetik Eskerrik asko Gurekin egoteagatik Eta Torna a masterarte. Ahora, ahí, Venga, va. Ah, yo